Otoitza bakkarra dan jainkoa gan, irupertsona autortzen duguz, eta ez, geure burutapen edo azmakeriaz, Jesusek, bere espiritua isuriz, jainkoari aita deitzen irakatzide euskulako baino. Horrela, alkartasuna, batasuna eta maitasuna autortzen duguz jainkoarengan. Maitasuna dan espirituagan maite dauala, itake maitatua dan semea. Emoiguzu jauna misterio horretan sartzeko grazia, eta zeure osotasuna gurtuz, landu daiguzela gure artean espirituaren indarrez, alkartasuna, maitasuna eta alkar servitzea. Amen.